Пати вандор», – відповів я, – «але чому ви думаєте, що ніколи більше мене не побачите, і куди ви зараз йдете? Я повертаюся до своїх покоїв, чекати наступного виклику. Можливо, він прийде завтра». «Ти залишишся тут», – відповів я, – «ми, можливо, знайдемо спосіб витягти тебе з цього». Вона здивовано подивилася на мене і вже збиралася відповісти, коли раптом схилила голову на бік і прислухалася. «Хтось іде», – сказала вона, – «вони шукають мене». Я взяв її за руку і потягнув до дверей моєї спаляльної кімнати. «Заходь сюди», – сказав я. «Подивимось, чи зможемо ми тебе заховати». «Ні-ні», – заперечила вона, – «вони вб'ють нас обох тоді, якщо знайдуть мене». «Ти був добрий до мене, я не хочу, щоб вони тебе вбили». «Не хвилюйся про мене», – відповів я, – «я можу подбати про себе. Роби, як я тобі кажу». Я завів її до своєї кімнати і змусив лягти на маленьку платформу, яка на барсумі служить ліжком. Потім я накинув на неї спальні шовки та хутра у безладному вигляді. Лише прискіпливо оглянувши, хтось міг би виявити, що її маленька постать лежить прихована під ними. Вийшовши у вітальню, я навмання взяв книгу з полиці і, сівши в крісло, відкрив її. Я ледь встиг це зробити, коли почув шкрябання зовні дверей, що вели в коридор. «Заходьте!» – крикнув я. Двері відчинилися, і фалсівас увійшов до кімнати. Розділ третій. У пастці. Опустивши книгу, я підвів погляд, коли увійшов фалсівас. Він швидко й підозріло окинув поглядом квартиру. Я навмисне залишив двері до моєї спальні відчиненими, щоб не викликати підозри, якщо хтось зайде розслідувати». Двері до іншої спальні та ванної кімнати також були відчинені. Фалсі Вас глянув на книгу в моїх руках. «Досить важке чтиво для пантанців», – зауважив він. Я посміхнувся. Нещодавно я прочитав його теоретичну механіку. Це більш рання робота, як я розумію, і не настільки авторитетна. Я просто переглядав її. Фалсі Вас пильно вивчав мене мить. «Чи не занадто ви освічені для свого покликання?» – запитав він. «Знань ніколи не буває забагато», – відповів я. «Тут знань може бути забагато», – сказав він. «І я згадав, що мені говорила дівчина». Його тон змінився. «Я зайшов подивитися, чи все у вас в порядку, чи вам комфортно». «Дуже», – відповів я. «Вас не турбували? Тут ніхто не був». «У будинку дуже тихо», – відповів я. «Я чув, як хтось сміявся нещодавно, але це було все, це мене не потурбувало». «Хтось приходив до вашої кімнати?» – запитав він. «Чому? Хтось мав прийти?» «Ніхто, звичайно», – коротко сказав він, а потім почав розпитувати мене, явно намагаючись з'ясувати обсяг механічних і хімічних знань. «Я справді мало знаю про обидва предмети», – сказав я йому. «Я боєць за професією, а не вчений. Звісно, знайомство з літальними апаратами передбачає певні механічні знання, але зрештою я лише новачок». Він запитливо вивчав мене. «Я хотів би знати вас каще», – сказав він нарешті. «Я хотів би знати, чи можу я вам довіряти. Ви розумна людина. У плані розуму я тут зовсім один. Мені потрібен помічник. Мені потрібен такий чоловік, як ви». Він похитав головою досить гидливо. «Але який сенс. Я не можу нікому довіряти. Ви найняли мене як свого охоронця. Для цієї роботи я підходжу». «Нехай буде так. Ви маєте рацію», – погодився він. «Час покаже, для чого ще ви підходите. І якщо я маю вас захищати, – продовжив я, – я повинен знати більше про ваших ворогів. Я повинен знати, хто вони, і я повинен дізнатися про їхні плани. Є багато тих, хто хотів би бачити мене знищеним або знищити мене самостійно. Але є один, хто понад усе інше отримав би вигоду від моєї смерті». «Це Гарнал, винахідник». Він запитливо подивився на мене. «Я ніколи про нього не чув», – сказав я. «Ви повинні пам'ятати, що я багато років був відсутній у Зоданзі». Він кивнув. «Я вдосконалюю корабель, який зможе подорожувати космосом. Так само і Гарнал. Він хотів би не тільки бачити мене знищеним, але й вкрасти секрети мого винаходу, які дозволили б йому вдосконалити свій». Але Урджан – це той, кого я найбільше боюся, тому що Гарнал найняв його, щоб знищити мене. Мене не знають у Зоданзі. Я вистежу цього Урджана і подивлюся, що я зможу дізнатися. Була одна річ, яку я хотів дізнатися прямо зараз, і це те, чи дозволить Фал Сівас мені покинути його дім під будь-яким приводом. «Ви нічого не зможете дізнатися», – сказав він. «Їхні зустрічі таємні». «Навіть якщо ви зможете отримати доступ, що сумнівно, вас уб'ють, перш ніж ви зможете знову вибратися». «Можливо й ні», – сказав я. «У будь-якому випадку варто спробувати». «Ти знаєш, де вони проводять свої зустрічі?» «Так, але якщо ти хочеш спробувати, я попрошу Рапаса провести тебе до будівлі». «Якщо я піду, я не хочу, щоб Рапас знав про це», – сказав я. «Чому?» – запитав він. «Тому що я йому не довіряю», – відповів я. «Я б не довірив нікому знати про мої плани. Ти маєш рацію. Коли будеш готовий іти, я можу дати тобі вказівки, щоб ти міг знайти місце їхньої зустрічі. Я піду завтра», – сказав я, після настання темряви. Він кивнув на знак схвалення. Він стояв там, де міг прямо зазирнути в спальню, де була захована дівчина. «У тебе достатньо спальних шовків утра? запитав він. «Достатньо», – відповів я, – «але я принесу свої завтра». «Це не буде потрібно. Я надам тобі все, що тобі потрібно». Він все ще стояв, вдивляючись в ту іншу кімнату. Мені було цікаво, чи він підозрює правду, чи дівчина поворухнулася, чи її дихання було помітним під купою матеріалів, під якими вона була захована. Я не наважувався обернутися і подивитися сам, щоб не викликати ще більших підозр». Я просто сидів там, чекаючи, мої руки близько до руків'я мого короткого меча. Можливо, дівчину от-от мали виявити, але якщо так, то Фал Сівас також був близький до смерті в ту мить. Нарешті він повернувся до зовнішніх дверей. Завтра я дам тобі вказівки, як дістатися до штабу гортанів, і також завтра я надішлю тобі раба, хочеш чоловіка чи жінку». Я віддавав перевагу чоловікові, але мені здалося, що я помітив тут можливу можливість захистити дівчину. «Жінку», – сказав я. Він посміхнувся. «І гарненько, егеш? Я хотів би вибрати її сам, якщо можна. Як хочеш», – відповів він. «Я дозволю тобі подивитися на них завтра. Хай тобі добре спиться». Він вийшов з кімнати і зачинив за собою двері, але я знав, що він довго стояв зовні, слухаючи. Я знову взяв книгу і почав її читати, але жодне слово не закарбувалося в моїй свідомості, тому що всі мої здібності були зосереджені на слуханні. Через деякий час мені почулося, як він відійшов, і незабаром після цього я виразно почув, як двері зачинилися на рівні вище за мене. Тільки тоді я зрушив з місця, але тепер я підвівся і пішов до дверей. Вони були обладнані важкою засувкою з внутрішньої сторони, і я безшумно засунув її в отвір. Перетнувши кімнату, я увійшов до кімнати, де лежала дівчина, і відкинув покривала, які приховували її. Вона не ворохнулася. Поглянувши на мене, вона приклала палець до своїх губ. «Ти чула?» – запитав я тихим шепотом. Вона кивнула. «Завтра я виберу тебе собі в рабині. Можливо, пізніше я знайду спосіб звільнити тебе». «Ви добрі», – сказала вона. Я нахилився і взяв її за руку. «Ходімо», – сказав я, – «в іншу кімнату. Там ти зможеш безпечно поспати сьогодні вночі, а вранці ми сплануємо, як ми можемо здійснити решту нашої схеми». «Я думаю, це не буде важко», – сказала вона. «Рано вранці всі, крім Фала Сіваса, йдуть у велику їдальню на цьому рівні. Багато з них проходитимуть цим коридором. Я можу вислизнути, непомічена, і приєднатися до них». За сніданком у вас буде можливість побачити всіх рабів. Тоді ви можете обрати мене, якщо все ще бажаєте цього. У кімнаті, яку я їй виділив, були спальні шовки та хутро, і я знав, що їй буде комфортно. Тож я залишив її і, повернувшись до своєї кімнати, завершив свої приготування до ночі, яка була так дивно перервана. Рано наступного ранку Занда розбудила мене. «Незабаром настане час їм іти на сніданок», – сказала вона. «Ти повинен піти раніше за мене, залишивши двері відчиненими. Тоді, коли в коридорі нікого не буде, я вислизну». Вийшовши зі своїх покоїв, я побачив двох чи трьох людей, які рухалися коридором у напрямку, де, як мені сказала Занда, була їдальня. І тому я пішов за ними, нарешті увійшовши у велику кімнату, в якій стояв стіл, за яким могло б розміститися близько двадцяти осіб». Він був уже більш ніж наполовину заповнений. Більшість рабів були жінками, молодими жінками, і багато з них були красивими. За винятком двох чоловіків, один сидів на одному кінці столу, інший на іншому, всі присутні в кімнаті були без зброї. Чоловік, який сидів на чолі столу, був тим самим, хто прийняв Рапаса і мене ввечері напередодні. Пізніше я дізнався, що його звали Хамас, і що він був дворецьким цього закладу. Іншим озброєним чоловіком був Фістал. Він відповідав за рабів у закладі. Він також, як я дізнався пізніше, займався придбанням багатьох з них, зазвичай шляхом підкупу або викрадення. Коли я увійшов до кімнати, Хамас помітив мене і жестом запросив підійти до нього. «Ти сидітимеш тут? Поруч зі мною, Вандор!» – сказав він. Я не міг не помітити різниці в його манерах порівняно з попередньою ніччю, коли він здавався більш-менш запобігливим рабом. Я зрозумів, що він відігравав дві ролі з причин відомих лише йому самому або його господареві. У своїй теперішній ролі він, очевидно, був важливою особою. «Ти добре виспався?» – запитав він. «Цілком», – відповів я, – «в будинку дуже тихо і спокійно вночі». Він буркнув. «Якщо ти почуєш якісь незвичайні звуки вночі, – сказав він, – ти не будеш розслідувати, якщо тільки господар або я не покличемо тебе». А потім, ніби відчувши, що це потребує певного пояснення, він додав, «Фалсівас іноді працює над своїми експериментами пізно вночі, ви не повинні турбувати, щоб ви не почули». У кімнату входило все більше рабів, а одразу за ними йшла Занда. «Я глянув на Хамаса і побачив, як його очі звузилися, коли вони зупинилися на ній». «Ось вона, Фістал», – сказав він. Чоловік в дальньому кінці столу повернувся на своєму місці і подивився на дівчину, яка підходила за його спини. Він сердито хмурився. «Де ти була вчора ввечері, Зандо?» – запитав він, коли дівчина підійшла до столу. «Мені було страшно, і я сховалася», – відповіла вона. «Де ти ховалася?» – запитав Фістал. «Запитайте Хамаса», – відповіла вона. Фістал глянув на Хамаса. «Звідки мені знати, де ти була?» – запитав останній. Занда підняла свої вигнуті брови. «Ой, вибачте», – вигукнула вона, – «я не знала, що вас хвилює, хто знає». Хамас сердито нахмурився. «Що ти маєш на увазі?» – вимагав він. «До чого ти ведеш?» «О», – сказала вона, – «я б взагалі нічого про це не казала, але я думала, звичайно, що вас знає». Фістал підозріло дивився на Хамаса. Усі раби дивилися на нього, і ви майже могли прочитати їхні думки у виразах їхніх облич. Хамас був розлючений, фістал підозрілий, і весь цей час дівчина стояла там із найневиннішим і янгольським виразом обличчя. «Що ти маєш на увазі, говорячи таке?» – закричав Хамас. «Що я сказала?» – невинно запитала вона. «Ти сказала…» – «Ти сказала…» – «Я просто сказала, запитайте Хамаса. Хіба в цьому є щось погане?» «Але що я про це знаю?» – вимагав Дворецький. Занда знизила своїми тонкими плечима. «Я боюся говорити щось іще, я не хочу мати з вами клопоту». «Мабуть, чим менше про це говорити, тим краще», – сказав Фістал. Хамас почав говорити, але очевидно передумав. Він якусь мить люто дивився на Занду, а потім взявся їсти свій сніданок. Якраз перед закінченням трапезі я сказав Хамасу, що фалсіва здоручив мені вибрати раба. Так, він мені сказав, відповів Дворецький, зверніться до Фістала з цього приводу, він відповідає за рабів. Але чи знає він, що Фал Сівас дозволив мені обрати будь-кого, кого я захочу? Я йому скажу. Замить він закінчив сніданок і, виходячи з їдальні, він зупинився і поговорив з Фісталом. Побачив, що Фістал також збирався виходити з-за столу, я підійшов до нього і сказав, що хотів би обрати раба якого ти хочеш?» – запитав він. Я окинув поглядом стіл, вдаючи, що уважно розглядаю кожного з рабів, поки нарешті мій погляд не зупинився на занді. «Я візьму цю», – сказав я. Брови фістала насупилися, і він завагався. Фальсіва сказав, що я можу обрати кого захочу», – нагадав я йому. «Але чому ти хочеш саме цю?» – запитав він. «Вона здається розумною і гарною», – відповів я. Вона згодиться, як і будь-яка інша, поки я тут краще не освоївся. І ось так Занда була призначена служити ли мені. Її обов'язки полягали в у тому, щоб тримати мої апартаменти в чистоті, виконувати мої доручення, чистити мою збрую, наводити блиск на мій метал, заточувати мої мечі та кинжали, і в інший спосіб бути корисною. Я б набагато більше хотів мати раба-чоловіка, але обставини склалися так, що я був змушений взяти на себе роль захисника дівчини, і це здавалося єдиним планом, за допомогою якого я міг чогось досягти в цьому напрямку. Але чи дозволить мені фалсіва стримати її, я не знав. Це було питання, яке залишалося для вирішення в майбутньому, коли і якщо воно виникне. Я відвів Занду назад до своїх покоїв. І, поки вона поралася там зі своїми справами, я отримав виклик до Фала Сіваса. Раб провів мене до тієї ж кімнати, в якій Фал Сівас приймав Рапаса і мене минулої ночі. І коли я увійшов, старий винахідник привітав мене кивком. Я очікував, що він одразу ж розпитає мене про Занду, адже Гамас і Фістал були з ним. І я не сумнівався, що вони повідомили про все, що сталося за сніданком. Однак я був приємно розчарований, бо він взагалі не згадав про цей інцидент, а лише дав мені вказівки щодо моїх обов'язків. Я повинен був залишатися на посту в коридорі біля його дверей. І супроводжувати його, коли він покине кімнату. Я не повинен був дозволяти нікому входити до кімнати, окрім Гамаса чи Фістала, без дозволу Фістала. Коли він покине кімнату, я повинен був супроводжувати його. За жодних обставин я не повинен був підніматися на верхній рівень, окрім як з його дозволу або за його прямим наказом. Він наполегливо наголошував на цьому пункті. І, хоча я не надто допитливий, я повинен визнати, що тепер, коли мені заборонили підніматися на будь-який з верхніх рівнів, я хотів це зробити». «Коли ти довше будеш у мене на службі, і я краще тебе пізнаю», – пояснив Фал Сівас, – «я сподіваюся, що зможу тобі довіряти. Але наразі ти на випробовувальному терміні». Це був найдовший день, який я коли-небудь проводив, просто стоячи біля тих дверей, нічого не роблячи. Але нарешті він добіг кінця, і коли у мене з'явилася можливість, я нагадав Фалу Сівасу, що він обіцяв направити мене до штабу Урджана, щоб я міг спробувати проникнути туди тієї ночі. Він дав мені дуже точні вказівки до будівлі в іншому кварталі міста. «Ти можеш починати, коли забажаєш», – сказав він на завершення. Я дав Гамасу вказівки, що ти можеш приходити і йти, як тобі заманеться. Він надасть тобі пропускний сигнал, за допомогою якого ти зможеш потрапити до будинку. Я бажаю тобі удачі, сказав він. Але я думаю, що найкраще, що ти отримаєш, це меч у серце. Ти протистоїш найжорстокішій і найбезпринципнішій банді людей у Зоданзі. Це шанс, яким я повинен скористатися, сказав я. На добраніч. Я пішов до своїх покоїв і сказав Занді замкнутися після того, як я піду, і відчиняти двері лише у відповідь на певний сигнал, який я їй передав. Вона була тільки рада виконати моє розпорядження. Коли я був готовий покинути будівлю, Гамас провів мене до зовнішніх дверей. Там він показав мені приховану кнопку, вбудовану вкладку, і пояснив, як я можу нею скористатися, щоб повідомити про своє повернення». Я відійшов зовсім недалеко від будинку Фала Сіваса, коли зустрів Рапаса Ульсіо. Він, здавалося, забув про свій гнів до мене, або ж прикидався, бо привітав мене сердечно. «Куди прямуєш?» – запитав він. «Прогулююся ввечері», – відповів я. «Куди ти йдеш і що збираєшся робити?» «Я йду до громадського будинку, щоб зібрати свої речі та скласти їх, а потім пошукаю трохи розваг». «Як щодо того, щоб зустрітися пізніше ввечері?» – запропонував він. «Добре», – відповів я, – «коли і де?» «Я закінчу свої справи приблизно о пів на яту Зоде. Зустрінемось у їдальні, куди я тебе вчора водив». «Добре», – сказав я, – «але не чекай на мене довго. Мені може набриднути шукати задоволення, і я повернусь до своїх апартаментів задовго до того. Після того, як я покинув Рапаса, я пішов до громадського будинку, де залишив свої речі». І зібравши їх, я відніс їх до ангару на даху і склав у свій літак. Зробивши це, я повернувся на вулицю і попрямував до адреси, яку дав мені фалсіваз. Шлях пролягав через яскраво освітлений торговий район і в похмуру частину старого міста. Це був житловий район, але з бідніших. Деякі будинки все ще стояли на землі, але більшість з них були підняті на своїх сталевих шахтах на 20-30 футів над тротуаром. Я чув сміх і пісні та випадкові бійки, звуки нічного життя великого марсіанського міста. А потім перейшов до іншого, здавалося б, безлюдного кварталу. Я наближався до штаб-квартири вбивць. Я тримався в тіні будівель і уникав небагатьох людей, які були на проспекті, прослизуючи в дверні отвори та провулки. Я не хотів, щоб мене тут хтось бачив, хто міг би згодом впізнати чи ідентифікувати мене. Я грав у гру зі смертю і не повинен давати їй жодної переваги. Коли я нарешті дістався до будівлі, яку шукав, я знайшов дверний отвір на протилежному боці проспекту, звідки міг спостерігати за своєю ціллю, не будучи поміченим. Дальший місяць кидав слабке світло на фасад будівлі, але не відкрив мені нічого важливого. Спочатку я не міг розгледіти жодного світла в будівлі, але після більш пильного спостереження я побачив тьмяне відображення за вікнами верхнього поверху. Там без сумніву було місце зустрічі вбивць, але як мені туди потрапити? Те, що двері до будівлі будуть надійно замкнені і кожен підхід до місця зустрічі добре охоронятиметься, здавалося вирішеним питанням. Перед вікнами на кількох рівнях були балкони, і я особливо помітив, що їх було три перед вікнами на верхньому поверсі. Ці балкони пропонували мені спосіб проникнення на верхній поверх, якби я тільки міг до них дістатися. Велика сила та спритність, які менша гравітація Марса надає моїм земним м'язам, могли б дозволити мені піднятися по зовнішній стороні будівлі, якби не той факт, що ця конкретна будівля, здавалося, не пропонувала жодної опори до п'ятого поверху, над яким починалися її різьблені прикраси». Ментально обговорюючи кожну можливість, методом виключення я був змушений зробити висновок, що мій найкращий підхід буде через дах. Однак я вирішив дослідити можливості головного входу на першому поверсі. І вже збирався перейти проспект для цієї мети, коли побачив, як наближаються двоє чоловіків. Відступивши назад у тінь свого сховку, я чекав, поки вони пройдуть, але замість цього вони зупинилися перед входом до будівлі, за якою я спостерігав. Вони були там лише мить, коли я побачив, як двері відчинилися і чоловіків впустили. Цей інцидент переконав мене, що хтось стоїть на верті біля головного входу до будівлі і що для мене було б марно намагатися уйти туди. Тепер у мене залишився лише дах, як засіб проникнення в будівлю, і я швидко вирішив, як здійснити свій задум. Залишивши своє укриття, я швидко повернувся до публічного дому, в якому зупинився, і негайно пішов до ангару на даху. Місце було безлюдне, і невдовзі я вже керував своїм літаком. Тепер я ризикував бути зупиненим патрульним катером, але це була більш-менш віддалена випадковість, оскільки за винятком випадків надзвичайних ситуацій приватним літакам у межах міських стін приділяють мало уваги. Однак, щоб бути в безпеці, я летів низько, слідуючи темними алеями нижче рівня дахів. І за короткий час я досяг околиць будівлі, яка була моєю метою. Тут я піднявся вище рівня дахів і, знайшовши будівлю, плавно приземлився на її дах. Будівля не була призначена для цього, і там не було ні ангару, ні швартових кілець. Але на Марсі рідко бувають сильні вітри, і ця ніч була особливо тихою і безвітряною. Залишивши палубу літака, я обшукав дах у пошуках будь-якого способу проникнення в будівлю. Я знайшов лише невеликий люк, але він був міцно закріплений зсередини, і я не міг його зрушити, принаймні не створюючи занадто багато шуму. Підійшовши до краю будівлі з видом на проспект, я подивився вниз на один з балконів прямо піді мною. Я міг би спуститися з карниза і, повиснувши на руках, впасти прямо на нього». Але тут знову я зіткнувся з небезпекою привернути увагу шумом, який я мав би створити під час приземлення. Я оглянув фасад будівлі прямо піді мною і виявив, що, як і більшість марсіанських будівель, різблена орнаментація пропонувала достатньо зачіпок і упорів для ніг, щоб задовольнити мої потреби. Тихо перелізши через карниз, я намацав ногами виступ, який би мене підтримав. Потім, відпустивши одну руку, я намацав нову зачіпку, і так, дуже повільно і обережно я спустився на балкон. Я вибрав місце свого спуску так, щоб опинитися навпроти неосвітленого вікна. На мить я зупинився, прислухаючись. Десь всередині будівлі я почув приглушені голоси. Потім я перекинув ногу через підвіконня і увійшов у темряву пімната за ним. Повільно я навпомецьки дістався до стіни, а потім пішов уздовж неї, поки не дійшов до дверей в кінці кімнати навпроти вікна. По тайки я намацав засувку і підняв її. Я обережно потягнув. Двері не були замкнені, Вони відчинилися всередину без шуму. За дверима був коридор. Світло було дуже слабким, ніби відбите від відчинених дверей або з іншого коридору. Тепер звук голосів був більш виразним. Тихо я поповз у напрямку, звідки вони лунали. Незабаром я підійшов до іншого коридору, що проходив під прямим кутом до того, яким я йшов. Тут світла було більше, і я побачив, що воно йде з відчинених дверей далі по коридору, в який я збирався увійти. Я був упевнений, однак, що голоси не доносилися з цієї кімнати, яку я бачив, інакше вони були б набагато чіткішими та виразнішими. Моє становище було непевним. Я зовсім нічого не знав про внутрішнє планування будівлі. Я не знав, яким коридором її мешканці ходять туди й назад. Якщо я підійду до відчинених дверей, я можу опинитися в ситуації, коли виявлення буде неминучим. Я знав, що маю справу з убивцями. Усі вони досвідчені фехтувальники» і я не намагався обманювати себе, вважаючи, що я зможу зрівнятися з десятком чи більше з них. Однак люди, які живуть мечем, не звикли нехтувати шансами, іноді навіть набагато більш відчайдушними, ніж може здатися їхня місія. Можливо, так було і зараз, але я приїхав у Зодангу, щоб дізнатися все, що міг, про гільдію вбивць, яку очолює сумнозвісний Урджан. І тепер, коли доля поставила мене в ситуацію, коли я міг отримати багато корисної інформації, я не думав відступати, бо мені загрожувала невелика небезпека. Крадькома я рушив уперед і нарешті дістався до дверей. Дуже обережно я оглянув внутрішню частину кімнати за ними, рухаючись дюйм за дюйвом через дверний отвір. Це була невелика кімната, очевидно приймальня, і вона була безлюдною. Там були деякі меблі, стіл, кілька лавок, і я особливо помітив старомодну шафу, яка стояла діагонально в одному кутку кімнати, однією зі своїх сторін приблизно за фут від стіни. З того місця, де я стояв у дверях, я тепер міг чути голоси досить виразно, і я був упевнений, що люди, яких я шукав, були в сусідній кімнаті, прямо за нею. Я прокрався в приймальню і підійшов до дверей у протилежному кінці. Ліворуч від дверей стояла шафа, про яку я згадував. Я приклав вухо близько до дверних панелей, намагаючись підслухати, що говорили в кімнаті. Але слова доходили до мене нерозбірливо та приглушено. Це нікуди не годиться. Я не міг ні бачити, ні чути нічого за таких умов. Я вирішив, що мушу знайти якийсь інший шлях. І вже повертався, щоб покинути кімнату, коли почув кроки, що наближалися коридором. Я в пастці. Розділ четвертий. Смерть у ночі. Не раз у своєму житті я опинявся в скрутних ситуаціях, але мені здавалося, що досі я рідко потрапляв у таку пастку. Кроки швидко наближалися коридором. По їхньому звуку я міг сказати, що їх робить більше, ніж одна людина. Якби їх було лише двоє, я міг би пробитися крізь них». Але шум сутички привернув би увагу тих, хто був у кімнаті позаду мене. І, безумовно, будь-яка бійка затримала б мене настільки, що ті, кого вона привернула, наздогнали б мене, перш ніж я зміг би втекти. Втеча! Як я міг втекти, якщо мене помітять? Навіть якщо я зможу дістатися балкону, вони будуть прямо позаду мене, і я не зможу вилізти на дах, перш ніж вони стягнуть мене вниз. Моє становище здавалося досить безнадійним, і тут мій погляд упав на шафу, що стояла в кутку поруч зі мною, і на маленьку щелину завширшку з ногу між нею та стіною. Кроки були майже навпроти дверного отвору, не можна було втрачати ні хвилини. Швидко я прослизнув за шафу і зачекав, і я не забарився». Чоловіки в коридорі майже відразу ж зайшли в кімнату так швидко, що мені здалося, ніби вони мене бачили. Але, очевидно, ні, бо вони прямо пішли до дверей у внутрішню кімнату, який один із них відчинив. Зі свого сховку я міг добре бачити цього чоловіка, а також кімнату за ним, а тінь від шафи ховала мене від виявлення. Те, що я побачив за цими дверима, дало мені привід для роздумів. У центрі була велика кімната, в якій стояв великий стіл, навколо якого сиділи щонайменше 50 чоловіків, 50 найкрутіших типів, яких я коли-небудь бачив зібраними разом. На чолі столу сидів величезний чоловік, в якому я одразу впізнав Урджана. Він був дуже великим, але пропорційним, і я одразу зрозумів, що він, мабуть, надзвичайно грізний боєць. Чоловіка, який відчинив двері, я теж бачив, але не міг бачити його супутника чи супутників, оскільки їх приховувала шафа. Урджан підвів погляд, коли відчинилися двері. «Що тепер?» – запитав він. «Хто з тобою?» «О, я впізнаю його! Він має для тебе повідомлення, Урджане», – сказав чоловік у дверях. «Він сказав, що це дуже термінове повідомлення, інакше я б не привів його сюди». «Нехай заходить», – сказав Урджан. «Ми подивимося, що він хоче, а ти повертайся на свій пост». «Заход», – сказав чоловік, повертаючись до свого супутника позаду. «І молися своєму першому предку, щоб твоє повідомлення зацікавило Урджана, інакше ти не вийдеш з цієї кімнати на своїх ногах». Він відійшов у бік, і я побачив, як чоловік пройшов повз нього і зайшов до кімнати. Це був Рапас Щур. Одне тільки бачення його спини, коли він наближався до Урджана, говорило мені, що він нервує і жахливо боїться. Мені було цікаво, що могло його сюди привезти, адже було очевидно, що він не був членом гільдії. Те саме питання, очевидно, спантеличило Урджана, про що свідчили його наступні слова. «Чого тут хоче Рапас, Ульсіо?» – зажадав він. «Я прийшов як друг», – відповів Рапас. «Я приніс Урджану звістку, яку він давно хотів почути». «Найкраща звістка, яку ти міг би мені принести, була б про те, що хтось перерізав твоє брудне горло», – прогарчав Урджан. Рапас засміявся. Це був доволі слабкий і нервовий сміх. «Великий Урджан любить свої маленькі жарти», – бурмотів Рапас лагідно. Звір на чолі столу підскочив на ноги і з усієї сили опустив свій стиснутий кулак на тверду сорапосову дерев'яну стільницю. «З чого ти взяв, що я жартую? Ти ж жалюгідний, перерізаний горличку! Але краще смійся, поки можеш, бо якщо в тебе немає для мене важливої звістки, якщо ти прийшов сюди, куди заборонено приходити стороннім, якщо ти перервав цю зустріч без поважної причини, я зроблю тобі новий рот у горлі, але ти вже не зможеш через нього сміятися». «Я просто хотів зробити тобі послугу», – благав Рапас. «Я був впевнений, що тобі сподобається інформація, яку я приніс, інакше я б не прийшов». «Ну, швидко, викладай, що там утребе». «Я знаю, хто вбиває для фала Сіваса». Урджан засміявся. Це був доволі гидкий сміх. «Я теж знаю», – заволав він. «Це Рапас Ульсіо». Ні, ні, Урджан, закричав Рапас. Ти помиляєшся. Послухай, Урджан, тебе бачили, як ти заходив і виходив з дому Фала Сіваса, звинуватив голова вбивць. Ви у нього на службі, і з якою метою він би найняв такого, як ти, якщо не для того, щоб ти робив за нього брудну роботу? Так, я ходив до дому Фала Сіваса. Я ходив туди часто. Він найняв мене як свого охоронця, але я зайняв цю посаду лише для того, щоб шпигувати за ним. Тепер, коли я дізнався те, за чим я туди пішов, я прийшов прямо до тебе. Ну і що ти дізнався? Я тобі сказав, я дізнався, хто робить за нього брудну роботу. Ну і хто ж це, якщо не ти? У нього на службі чужинець із Зоданги, пантан на ім'я Вандор. Саме ця людина робить брудну роботу. Я не міг стримати усмішку». Кожен чоловік вважає, що він чудовий знавець людських характерів, і коли трапляється щось подібне, що підтверджує його віру, він має підстави бути задоволеним. І тим більше, тому що мало хто з чоловіків дійсно добре розбирається в характерах, і тому дуже рідко хтось із нас може себе привітати з цього приводу. Я ніколи не довіряв Рапасу, і з самого початку я вважав його підлим зрадником. Ур'ян скептично похмуро подивився на нього». «І чому ти приносиш мені цю інформацію? Ти не мій друг. Ти не один із моїх людей. І наскільки я знаю, ти нікому з нас не друг. Але я хочу бути ним, благав Рапас. Я ризикував своїм життям, щоб отримати цю інформацію для вас, тому що я хочу вступити до гільдії та служити під керівництвом великого Урджана. Якщо це станеться, це буде найгордіший день у моєму житті». «Урджан – найбільша людина в Зоданзі, він найбільша людина на всьому Барсумі. Я хочу служити йому, і я буду служити йому вірно». Усі чоловіки схильні до лестощів, і часто, чим більш неосвічені вони, тим більш сприйнятливі. Урджан не був винятком. Можна було майже побачити, як він чепуриться. Він розправив свої широкі плечі і випнув груди. «Ну», – сказав він більш м'яким голосом. «Ми подумаємо над цим. Можливо, ми зможемо тебе використати. Але спочатку ти повинен влаштувати так, щоб ми могли позбутися цього Вандора». Він швидко окинув поглядом стіл. «Чи хтось із вас знає його?» Пролунав хор заперечень. Ніхто не зізнався, що знає мене. «Я можу вказати на нього», – сказав Рапас Ульсіо. «Я можу вказати на нього цієї ж ночі». «Щого ти взяв?» – запитав Урджан тому що у мене є домовленість зустрітися з ним пізніше, в одному кафе, яке він часто відвідує. «Непогана ідея», – сказав Урджан, О котрій годині ця зустріч». «Десь пів на дев'яту зоду», – відповів Рапас. Ур'ян швидко окинув поглядом стіл. «Улдак», – сказав він, – «ти йдеш із Рапасом, і не повертайся, доки цей вандор живий». Я добре роздивився Улдака, коли Ур'ян виділив його, і спостерігаючи, як він іде до дверей із Рапасом, щоб убити мене, я назавжди закарбував у своїй пам'яті кожну деталь зовнішності цього чоловіка, навіть його ходу, і хоч я бачив його лише мить, я знав, що ніколи його не забуду». Коли двоє чоловіків вийшли з великої кімнати і перетнули передпокій, в якому я переховувався, Рапас пояснив своєму супутнику план, який він мав на думці. Я зараз покажу тобі місце, де я повинен зустрітися з ним. Тоді ти зможеш повернутися пізніше і знатимеш, що чоловік, який буде зі мною, це той, кого ти шукаєш. Я не міг не посміхнутися, коли двоє чоловіків повернули в коридор і зникли з поля зору. Щоб вони і Ур'ян подумали, якби об'єкт їхнього злочинного задуму був за кілька ярдів від них. Я хотів піти за Рапасом і Улдаком, бо в мене був план, який було б цікаво здійснити. Але я не міг вийти з-за шафи, не пройшовши прямо перед дверима, що вели до кімнати, де сидів Ур'ян і його 50 убивць. Здавалося, мені доведеться почекати, поки зустріч закінчиться і компанія розійдеться, перш ніж я зможу пробратися на дах і до свого літака. Хоча я був схильний дратуватися від думки про цю вимушену бездіяльність, я тим не менш скористався відкритими дверема, щоб ознайомитися з обличчями всіх убивць, яких я міг бачити. Деякі з них сиділи спиною до мене, але навіть ці іноді демонстрували профіль». На щастя, я скористався цією можливістю, щоб закарбувати в пам'яті обличчя своїх ворогів, бо лише через мить дві після того, як Рапас юлдак покинули кімнату, Ур'ян підвів погляд і помітив відчинені двері, і наказав одному з убивць, що сидів поруч, зачинити їх. Ледве клацнув замок, як я вискочив за шафи в коридор. Я нікого не бачив і не чув жодного звуку в напрямку, яким убивці приходили і виходили з передпокою. І оскільки мій шлях лежав у протилежному напрямку, я мало боявся бути схопленим. Я швидко рушив до кімнати, через вікно якої я увійшов до будівлі, оскільки успіх мого плану залежав від того, чи зможу я дістатися до місця харчування раніше за Рапаса та Улдака». Я дістався до балкону і без пригод виліз на дах будівлі, і дуже скоро я вже заганяв свій літак в ангар на даху пивної, де я його зберігав. Спустившись на вулицю, я попрямував до околиць їдальні, куди Рапас вів улдака, цілком певний, що прибуду туди раніше за цю дорогоцінну парочку. Я знайшов місце, де міг спостерігати за входом у відносній безпеці від виявлення, і там чекав. Мій пильний погляд тривав недовго, бо невдовзі я побачив, як двоє наближаються. Вони зупинилися на перехресті двох проспектів неподалік від місця, і після того, як Рапас вказав на нього Улдаку, вони розійшлися. Рапас продовжив рух у напрямку громадського будинку, де я вперше зустрів його, а Улдак повернув назад на проспект, яким вони прийшли з місця зустрічі вбивць. До часу, коли я мав зустрітися з Рапасом, ще не вистачало півзоду, і на даний момент я не був зацікавлений у ньому, мої справи були з Улдаком». Щойно Рапас пройшов повз мене на протилежному боці вулиці, я вийшов зі свого сховку і швидко пішов у напрямку, яким пішов Улдак. Коли я досяг перехрестя двох вулиць, я побачив вбивцю трохи попереду. Він ішов повільно, очевидно просто вбиваючи час, поки не переконається, що настала година, коли я маю зустрітися з Рапасом у їдальні. Тримаючись протилежного боку вулиці, я йшов за чоловіком значну відстань, поки він не увійшов у квартал, який здавався безлюдним. Я не хотів публіки для того, що збирався зробити. Перейшовши проспект, я збільшив крок, і відстань між нами швидко скорочувалася, поки я не опинився лише за кілька кроків позаду нього. Я рухався дуже тихо, і він не знав, що хтось поруч. Лише кілька кроків розділяли нас, коли я заговорив. «Ви шукаєте мене?» – запитав я. Він миттєво розвернувся, і його права рука потягнулася до руків'я меча. Він пизно оглянув мене. «Хто ти?» – запитав він. «Можливо, я помилився», – сказав я. «Ви улдавк чи не так?» «І що з того?» – запитав він. «Я знизав плечима. Нічого особливого. Окрім того, що я розумію, що вас послали вбити мене. Мене звати Вандор. Що Щожно я закінчив говорити, я вихопив свій меч». Він був абсолютно здивований, коли я оголосив свою особу, але йому не залишалося нічого іншого, як захищатися, і, витягуючи свою зброю, він противно засміявся. «Ти, мабуть, дурень», – сказав він. «Будь хто, хто не дурень, втік би і сховався, якби знав, що Улдак його шукає». Очевидно, чоловік вважав себе великим фехтувальником. Я, можливо, збентежив його, розкривши йому свою особу, бо це могло б забрати серце в будь-якого барсумського воїна, знаючи, що він стоїть перед Джоном Картером. Але я не сказав йому цього. Я просто вступив з ним у бій і трохи відчув його, щоб переконатися, чи може він підкріпити свою хвальбу. Він справді був чудовим фехтувальником і, як я і очікував, хитрим і абсолютно безпринципним». Більшість цих вбивців абсолютно безчесті. Вони просто вбивці. Спочатку він бився досить чесно, тому що думав, що легко мене здолає. Але коли він побачив, що не може цього зробити, він спробував різні тіньові хитрощі. І нарешті спробував непростому річ, вільною рукою. Він спробував витягнути свій пістолет». Знаючи його вдачу, я, звісно, очікував чогось подібного, і в ту мить, коли його пальці замкнулися на руків'ї зброї, я відбив його меч у бік і важко вдарив вістрям свого по його лівому зап'ястю, майже відрубавши йому руку. З криком люті та болю він відступив, і тоді я накинувся на нього всерйоз. Тепер він закричав про милосердя і заплакав, що він не улдак, що я помилився і благав мене відпустити його. Потім Боягус повернувся, щоб втекти, і я був змушений зробити те, що найбільше не любив робити. Але якщо я збирався здійснити свій план, я не міг дозволити йому жити, і тому я підскочив близько і простромив його мечем у серце ззаду. Улдак лежав мертвий обличчям донизу. Витягуючи меч із його тіла, я швидко озирнувся навколо, нікого не було видно. Я перевернув чоловіка на спину і вістрям свого меча зробив хрест у нього на грудях над серцем. Розділ п'ятий. Мозок. Рапас чекав на мене, коли я зайшов до їдальні. Він мав дуже самовдоволений і задоволений вигнят. «Ти прийшов вчасно?» – сказав він. «Чи знайшов ти щось, щоб розважити тебе в нічному житті Зоданги?» «Так», – запевнив я його. «Я чудово провів час, а ти?» «Я провів надзвичайно корисний вечір, я налагодив чудові зв'язки, і, мій любий Вандор, я не забув про тебе». «Як мило з твого боку», – сказав я. «Так, у тебе буде причина пам'ятати цей вечір, поки ти живий», – вигукнув він, а потім розсміявся. «Ти повинен мені про це розповісти», – сказав я. «Ні, не зараз», – відповів він. «Це має залишатися таємницею на деякий час. Ти дізнаєшся про все досить скоро. А зараз давай поїмо. Сьогодні я пригощаю. Я за все заплачу». Здавалося, що цей жалюгідний щур роздувся від важливості, тепер, коли він відчував себе майже повноправним членом гільдії вбивць Урджана. «Добре», – сказав я, – «це буде твоє частування, бо я подумав, що це додасть мені задоволення від жарту, дозволити бідному дурню оплатити рахунок. І щоб зробити це ще більш кумедним, я замовив найдорожчі страви, які тільки міг знайти. Коли я зайшов до їдальні, Рабас вже сидів обличчям до входу, і він постійно поглядав на нього. Щоразу, коли хтось заходив, я бачив, як вираз очікування на його обличчі змінювався на розчарування». «Ми говорили про різні неважливі речі, поки їли, і в міру того, як тривала трапеза, я не міг не помітити його зростаючого нетерпіння та занепокоєння». «Що трапилось, Рапасе?» – запитав я через деякий час. «Ти здаєшся раптого знервованим. Ти постійно дивишся на вхід. Ти когось чекаєш?» Він швидко взяв себе в руки, але кинув на мене один пильний погляд крізь примружені повіки. «Ні, ні», – сказав він, – «я нікого не чекав». «Але в мене є вороги, мені завжди потрібно бути пильним». Його пояснення було досить правдоподібним, хоча я, звичайно, знав, що воно невірне. Я міг би сказати йому, що він чекає на когось, хто ніколи не прийде, але я цього не зробив. Рапас затягував трапезу якомога довше, і чим пізніше ставало, тим більше він нервував, і тим частіше його погляд зупинявся на вході. Зрештою, я зробив рух, щоб піти, але він затримав мене. «Давай ще трохи посидимо», – сказав він. «Ти ж не поспішаєш, Презда?» «Мені потрібно повертатися», – відповів я. «Фалсі вас може потребувати моїх послуг». «Ні», – сказав він мені, – «не раніше ранку». «Але мені потрібно трохи поспати», – наполягав я. «Ти виспишся вдосталь», – сказав він, – «не хвилюйся». «Ну, якщо вже так, то мені краще піти спати», – сказав я і підвівся. Він спробував мене затримати, але я вже витягнув з цього вечора майже все задоволення, яке, на мою думку, він міг мені принести, і тому наполіг на тому, щоб піти. Неохоче, він підвівся з-за столу. «Я трохи пройдусь з тобою», – сказав він. «Ми були біля дверей, що вели до проспекту, коли увійшли двоє чоловіків». Вони досить схвильовано обговорювали щось, вітаючись із господарем. «Агенти воєначальника знову взялися до роботи», – сказав один з них. «Що таке?» – запитав господар. «Вони щойно знайшли тіло одного з убивць Урджана на проспекті Зеленого Горла. Над його серцем був хрест воєначальника». «Більше сили воєначальнику», – сказав господар. «Зоданзі було б краще, якби ми позбулися їх усіх». «Як звали мертвого?» – запитав Рапас, – «з набагато більшою стурбованістю, як мені здається, ніж він хотів би показати». «Та хтось у натовпі сказав, що, здається, його звали Улдак», – відповів один із двох чоловіків, які принесли новину. «Рапас зблід. Він був твоїм другом, Рапасе?» – запитав я. Ульсіо здригнувся. «О, ні», – сказав він. «Я не знав його. Ходімо звідси». Разом ми вийшли на проспект і рушили в напрямку будинку Фальсіваса. Ми йшли пліч-опліч освітленим районом біля харчевни. Рапас був дуже тихий і, здавалося, нервував. Я спостерігав за ним краєм ока і намагався прочитати його думки. Але він був насторожі і закрився від мене. Часто я маю перевагу над марсіанами в тому, що можу читати їхні думки, хоча вони ніколи не можуть прочитати мої. Чому так, я не знаю. Читання думок є дуже поширеним явищем на Марсі, але щоб захиститися від його небезпек, усі марсіани виробили здатність закривати свої думки для інших забажанням. Захисний механізм, який існує так давно, що став майже універсальною характеристикою – тому лише зрідка когось можна застати зненацька. Однак, коли ми вийшли на темніші проспекти, стало очевидно, що Рапас намагається відстати від мене. І тоді мені не потрібно було читати його думки, щоб зрозуміти, що в них Улдак зазнав невдачу. І тепер у Щура була можливість покрити себе славою і завоювати повагу Урджана, виконавши завдання Улдака. Якщо у людини є почуття гумору, така ситуація може бути дуже приємною, як, власне, і було для мене. Ось я йду темним проспектом з людиною, яка має намір убити мене за першої ж можливості, і мені необхідно зірвати її плани, не даючи їй зрозуміти, що я про це підозрюю. Бо я не хотів убивати Рапаса Ульсіо, принаймні поки що. Я відчував, що зможу використати його так чи інакше, і він навіть не запідозрить, що допомагає мені. «Ходімо», – сказав я нарешті, – «чому ти відстаєш? Ти втомився?» І я просунув ліву руку в його руку з мечем, і так ми продовжили шлях до будинку Фальсіваса. Пройшовши невелику відстань, на перехресті двох проспектів Рапас вивільнився. «Я залишаю тебе тут», – сказав він, – «я не повертаюся сьогодні ввечері до будинку Фальсіваса. «Гаразд, мій друже», – сказав я, – «але я сподіваюся, що скоро знову тебе побачу». «Так», – відповів він, – «скоро». Можливо, завтра ввечері, запропонував я. А якщо не завтра ввечері, то післязавтра. Як тільки я буду вільний, я прийду до Забігайлівки, і можливо, я знайду вас там. Дуже добре, сказав він. Я їм там щовечора. На добраніч, Рапасе, на добраніч, Вандоре. Потім він повернув валею ліворуч від нас, а я продовжив свій шлях. Я думав, що він може піти за мною, але він цього не зробив. І так я нарешті прийшов до будинку Фала Сіваса. Хамас впустив мене, і перекинувшись з ним кількома словами, я пішов прямо до своїх покоїв, де, у відповідь на мій сигнал, Занда впустила мене. Дівчина сказала мені, що в будинку було дуже тихо протягом ночі, і що ніхто не турбував її і не намагався увійти до наших покоїв. Вона приготувала мої шовкові тканини та хутро для сну, і оскільки я був досить втомлений, я незабаром скористався ними. Відразу після сніданку наступного ранку я знову заступив на чергування біля дверей кабінету Фала Сіваса. Я був там зовсім недовго, коли він викликав мене до себе. «Що вчора ввечері?» – запитав він. «Який тобі випав шанс?» «Я бачу, що ти тут живий, тож я припускаю, що тобі не вдалося дістатися до місця зустрічі вбивць». «Навпаки, вдалося», – відповів я йому. «Я був у кімнаті поруч з ними і бачив їх усіх». «Що ти дізнався?» «Небагато». «Коли двері зачинилися, я нічого не чув. Вони були відчинені лише короткий час». «Що ви чули, коли вони були відчинені?» – спитав він. «Вони знали, що ви найняли мене своїм охоронцям». «Що?» – вигукнув він. «Звідки вони могли це знати?» Я похитав головою. «Мабуть, є витік інформації», – сказав я йому. «Зрадник», – вигукнув він. «Я не розповів йому про Рапаса». «Я боявся, що він накаже його вбити, а я не хотів, щоб його вбивали, поки він ще може бути мені корисним». «Що ще ви чули?» – запитав він. «Урджан наказав, щоб мене вбили». «Вам слід бути обережним», – сказав Фальсівас. «Можливо, вам краще не виходити знову вночі». Я можу подбати про себе, відповів я. І я можу принести більше користі, якщо зможу виходити вночі та розмовляти з людьми зовні, ніж якщо я залишатимусь тут замкненим, коли я не на службі. Він кивнув. Мабуть, ти маєш рацію, сказав він, а потім на мить замислився. Нарешті він підняв голову. Я знаю, вигукнув він. Я знаю, хто зрадник. Так, ввічливо запитав я. «Це Рапас Ульсіо. Ульсіо. Його ім'я йому личить». «Ти впевнений?» – спитав я. «Це не може бути ніхто інший», – наполегливо відповів Фалсівас. «Ніхто інший не покидав приміщення, крім вас двох, відколи ви прийшли. Але ми покінчимо з цим, як тільки він повернеться. Коли він повернеться, ти знищиш його. Розумієш?» «Я кивнув». «Це наказ», – сказав він. «Простеж, щоб його було виконано». Деякий час він сидів мовчки, і я бачив, що він пильно вивчає мене. Нарешті він заговорив. Судячи з вашого інтересу до книг у вашій кімнаті, ви маєте певні знання з наук. Лише певні знання, запевнив я його. Мені потрібна така людина, як ви, сказав він, якби я тільки міг знайти когось, кому я міг би довіряти. Але кому можна довіряти?, здавалося, він думає вголос. «Я рідко помиляюся», – продовжував він задумливо. «Я читав Рапаса як книгу. Я знав, що він підлий і невіглас, і в душі зрадник. Він раптово повернувся до мене. Але ви інший. Я вірю, що можу ризикнути з вами. Але якщо ви підведете мене? Він встав і став обличчям до мене, і я ніколи раніше не бачив такого зловісного виразу на людському обличчі». «Якщо ви підведете мене, Вандор, ви помрете такою смертю, яку тільки розум фала Сіваса може уявити». «Я не міг не посміхнутися. Я можу померти лише раз», – сказав я. «Але ви можете довго вмирати, якщо це зробити науково». Але тепер він розслабився, і його тонь був трохи жартівливим. «Я міг уявити, що фал Сівас може насолоджуватися, спостерігаючи, як ворог жахливо помирає». «Я збираюся довірити вам дещо, зовсім трохи», – сказав він. «Пам'ятайте, що я не просив про це», – відповів я, «що я не прагнув дізнатися жодної з ваших таємниць». «Ризик буде взаємним», – сказав він. «Твоє життя проти моїх секретів». «Ходімо, я маю тобі щось показати». Він вивів мене з кімнати, коридором повз мої покої і вгору по пандусу до забороненого верхнього рівня. Тут ми пройшли через чудово облаштований люкс житлових приміщень, а потім через маленькі двері, сховані за драпіруванням, і нарешті потрапили до величезного горища, яке сягало аж до даху будівлі, очевидно, на кілька рівнів вище нас. Підтримуваним рештуванням і займаючи майже всю довжину величезної камери, стояв найдивніший на вигляд корабель, який я коли-небудь бачив. Ніс був еліпсоїдним, і від найбільшого діаметра корабля, який був одразу за носом, він поступово звужувався до точки. «Ось він», – гордо сказав Фалсівас, – «справа всього життя і майже завершена». «Цілком новий тип корабля», – прокоментував я. «Чим він кращий за існуючі типи?» «Він побудований для досягнення результатів, яких жоден інший корабель не може досягти», – відповів Фалсівас. Він розроблений для досягнення швидкості, що перевищує найсміливіші уяви людини. Він буде подорожувати маршрутами, якими жодна людина чи корабель ніколи не подорожували. На цьому кораблі, Вандор, я зможу відвідати Турію і Клурос. Я зможу подорожувати далекими просторами, до інших планет. «Чудово», – сказав я, – «але це ще не все. Ви бачите, що він побудований для швидкості». Я можу запевнити вас, що він побудований, щоб витримувати найжахливіший тиск, що він ізольований від екстремальних температур. Можливо, Вандор, інші винахідники могли б досягти того ж. Насправді, я вважаю, що Гарнал вже зробив це. Але є лише одна людина на Барсумі. Безсумнівно, є лише один мозок у всій сонячній системі, який міг би зробити те, що зробив Фалсі вас. Я наділив той, здавалося б, нечутливий механізм, мозгом, щоб він міг думати. Я вдосконалив свій механічний мозок, Вандоре, і ще трохи часу, ще кілька удосконалень, і я зможу відправити цей корабель сам. І він поїде туди, куди я захочу, і повернеться назад. Безсумнівно, ти вважаєш це неможливим. Ти думаєш, фалсівас божевільний, але подивись, дивись уважно. Він зосередив свій погляд на носі дивного на вигляд корабля, і незабаром я побачив, як він повільно піднявся зі своїх рештувань приблизно на три метри і завис у повітрі. Потім він підняв свій ніс на кілька метрів, а потім хвіст, і нарешті знову опустився і рівномірно сперся на свої рештування. Я був безумовно вражений. «Ніколи в житті я не бачив нічого такого дивовижного і не намагався приховати свого захоплення від фала Сіваса. «Бачиш, – сказав він, – мені навіть не довелося з ним розмовляти. Механічний розум, який я встановив в кораблі, реагує на хвилі думок. Мені просто потрібно передати йому імпульс думки, яку я хочу, щоб він виконав». Механічний мозок тоді функціонує так само, як і мій мозок, і керує механізмом, який керує кораблем, так само як мозок пілота керував би його рукою, щоб рухати важелі, натискати кнопки, відкривати або закривати дроселі. Вандоре, це була довга і жахлива битва, яку мені довелося вести, щоб вдосконалити цей дивовижний механізм. Я був змушений робити речі, які б викликали відразу у більш витончених почуттів людства. Але я вважаю, що все це було варте того. Я вірю, що моє найбільше досягнення виправдовує все, що воно коштувало в житті та стражданнях. Я теж заплатив ціну. Це забрало з мене щось, що ніколи не можна буде замінити. Я вважаю, Вандоре, що це позбавило мене кожного людського інстинкту. За винятком того, що я смертний, я такий же створіння холодних, нечутливих формул, як і та річ, яку ти бачиш, що спочиває там перед тобою. Іноді через це я ненавиджу це, і все ж я б помер за це. Я б бачив, як інші вмирають за це, незліченна кількість інших у майбутньому, як я бачив у минулому. Воно має жити. Це найбільше досягнення людського розуму. Розділ 6. Корабель. Я вважаю, що кожен із нас має дві особистості. Часто вони настільки схожі, що ця подвійність непомітна. Але іноді існує настільки велика розбіжність, що ми маємо феномен доктора Джекіла та містера Гайда в одній особі. Коротке, промовисте саморозкриття Фала Сиваса натякало на те, що він може бути прикладом такої великої розбіжності в характері. Здавалося, він одразу ж пошкодував про цей емоційний вибух і знову перейшов до пояснення свого винаходу. «Хочете побачити його зсередини?» – запитав він. «Дуже», – відповів я. Він знову зосередив свою увагу на носі корабля. І невдовзі в його боці відчинилися двері, і на підлогу кімнати спустилася мотузкова драбина. Це була моторошна процедура, ніби примарні руки виконували цю роботу. Фал Сивас жестом показав мені йти першим по драбині. У нього була звичка стежити за тим, щоб ніхто ніколи не опинявся позаду нього, що свідчило про нервове напруження, під яким він жив, завжди боячись замаху. Дверний проріз вів прямо в невелику, комфортно, навіть розкішно обставлену каюту. Корма відведена під комори, де можна зберігати їжу для тривалих подорожей, пояснив Фальсивас. Також на кормі знаходяться двигуни, машини для виробництва кисню та води, а також установка для регулювання температури. Спереду контрольна кімната. Гадаю, це вас дуже зацікавить. І він жестом запропонував мені пройти перед ним через невеликі двері в передній перегородці каюти. Внутрішній простір контрольної кімнати, що займав всю носову частину корабля, являв собою маса складних механічних та електричних пристроїв. З обох боків носа були два великі, круглі отвори, в яких міцно закріплено товсті плити кристалу. Ззовні корабля ці два отвори виглядали як величезні очі гігантського монстра і, по суті, саме цю мету вони виконували.